Be hori heldu da hiurogo mugimendu zabal bateian ipagalalde osoan, eta baigogin ere ordeon bazen gaztetaldeat oran biltzen zena eta frago gogoetak eta egiten zitinak. Hiurogoita hamaz zazpian izan zen or, petizoneat eta baigorriko trinketian, Nun... Azte handana bateko beren gogoetak eta uh, plazadatu zituzten, ikusteko uh, geua nola ikusten zuten eta heria zertaratia zen eta bere kezkagusiak eman eta gero atera bidde batzuk eta hola Eta gogoetaik uh, landa, gauzak uh, obratu ziren eta ondoko urtetan egin zen... Uh, Kulturasteati lemusikokulturaastea beraz 609an baino bai urrikoatzen lehena ja beste leku batzutan bai akelagekin zina endaiana xi berunere bazen azparnen donialegarazina gero ondotik ustuta amiku zen ere egintzela ta hon denetan abiatu zen uh, kulturaste eman uh, ezake moda hori Bon, dira, begoi urte, e, etzen, guai bezen bat ekitaldi, guai asteundar guzi edo ba, ba, iruzpalao ekitaldi e, e, e, iparalde osoan. Gara jartan etzen hola, e, bat ziren, batzuk, kantaldi batzuk, ikastolak ordeon sortia ziren eta heike beren an, animazioak eta aiten ziozten, baina irratiak ziren ono sortiak eta dena iteko zen, ordeon hori landa, inazen. E, Zendako ez antola, e, kultura azte bat, be, bestiak bezala, eta ala. Behas bildu ginen, e, guguetak egin, eta e, kultura zen, kultura azte osoat, izanak lehen bezala, eta ordeon lehenbizikoan ustet kantaldi bat bat zen gara jartako kantariekin, txamendila gald, peio panxo, guk, hori ziren kantariak eta zelena, antzerkia, antzerkia talde frango baitzen eparalde osoan. E, ordion antolatu zen lemiziko Nafarroaren egunean, zenta bon, gu gaitala eginen ordion, hagemanetan giren e, Nafarroko dantzari talde eta gaiteruekin, eta e, eta gero demoraberian ere, e, kulturasteo hortan eiten ziren, Bizpailu gau aldi, uh, kantoramendu suan, uh, gai batzuk hartuz bai laborantza edo lugaz edo lana, ekonomia edo soziala, uh, gai guztiak uh, zelitentzuten uh, uh, behaz gau aldi batzuk Eta hori zen lehenbizikoa ingruta noita emeiretzean, eta ondoko hortian ginuen uh, muntatu bez uh, elkerdia, basaizia. Uh, Lembiziko ortean etzen elkartai, baina mazzen uh, kultura lia, eta bigarien ortean behar zantoratu zen uh, basa izia, eta ortaz kultura azteaz duratuko zena, eta hoa jartio